Sa jetet e kurani kërimit dhët i ledzën ditën e jetë për nësër Hafizi ishquar, Hafiz Samiu nga shkupi i cili momentalisht po kryen fakultetin Në pran e dherit në kajro në lidhje me ledzimin profesional të kurani kërimit A qka do të thot ledzimi profesionali kurani kërimit Gjemati unë ka një fjal E din prej pleçve o gjalarve kanë thonë kështu Ash fjala shume njofshme, filoni ishte kurra Edhe shqiptarët pra vërtetuan edhe po vërtetojnë ditpas ditë se edhe na këtë javë i kemi për shkak të hulmtimeve dhe orvatjeve tona të sinqerta, që e Kur'anin e Kerimin për ka komenti, edhe për ka leximi, ta vërve, për, ta përvetsojmë si popull që ndoshta edhe më mirë se nuk na mungon asgjë. E kemi tekstin e bukur, i kemi zënat e rrëshëm, edhe i kemi gjitha mundësitë. Pra fë Samiu, ndavën se nesër Obligim atë Ramazanin të dashur të ai prezanton para jush tash, edhe ai ka ardhur atë do të na lexon para dersit ton disa ajete të Kuranit të Kërimit e nëse don deri në iftar jemi të gatshëm me lond dersin sot edhe me dëgjuar Kuranit të Kërim. Uzu billahi minash-shaytanir-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان سَنَعْلَمُهُ بَيَانًا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ النَّجْمُ شَدَّرُوا يَ جودان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعل قُلْ إِنْ سَنَعْلَمُهُ الْبَيَانَ أَشْمْسٌ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُونَ جدان والثماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغو في الميزان ووضع الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا مِيزَانًا صَوَالَ اللهِ 2 2000 فاتحه ندرت الله ان شاء الله يجاد هذه ديوريت الجر ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. në surat El-A'raf i kemi për yjet edhe kanë vështrimin ton të mundësive tona sot me ajetin 71 edhe në radhë. I ndëruar i xhamatit na jesh mi dhe duke bisedu për çështjen e rrithjes së pejgamberëve të Allahu xhellajelahu edhe sistemit të thirrjes statire edhe pranimit të njerëzve Nëse si njerëzit kanë në di grupe për kapranimi, dje u lanëm në mesën e ajeteve të tonë për çakt të kohës. Sot vazdojmë me atë që kemi lënë gjënë gjysëm, e kider sa është dërsi i jejtë dhe i parjehit nisoi. Që ka qala kad waqa alaykum ar-rizq alaykum ar-rizq wa ghadab. Fa u. Për çelin pengamarkimi folja atë nin çun çka bajtën. Hud, Saidna Hud. Fa o popull يو جي ما سير يستيم نأمننا الله جل جلاله و جل شأنه فهي ثني أتيه جي أسا إذا جو جيو جيه سا فريق بلطة تيه ندجو جيه قد وقع عليكم رجز و غضب يو ممريطة يوه يو, يو كاكب أزابي إذ هذريمي يالله جل جلاله دجرة أزابي الله جل جلاله edhe hidrimi ti. Inderuar i gjëmë. Asa është bolë vetëm azabja? Asa është bolë vetëm denimi Allahu Gjellë Gjellë Hrua? Edhe azabja Allahu edhe denimi ti. E mirë, azabja, asa është denima? Azabja Allah të është denim. E pësët se e këtë pra? Edhe azabja, edhe denim. Për shkati siel Allahu Gjellë Gjellë Hrua të dhja. Dë gjë mirë. Denimi ta lezën gjikasin salën e gjyjit a zabin ko e hek a zabin e hek në burg mrenda a dje kur të ish mrenda dhe të lonë pa buk edhe të lonë pa gjum edhe hanë ven bukës da jak pra dënimi ash ajo që lezohet ajo që nësër të thohet runa zot apo i thot ati që i ka mëritu labi thine fiha ahkaba keme nejt në zarmi në gjahennemit Shumë si në kasilë, jo njësin Hukub kanë thonë djetarët se par, Do kanë thonë ka të dhe të një vjetë Një hukub Do kanë thonë të dhe të një vjetë E kështu me radhja ndri shumë mëndimet Po në shumë se thilë zotim Tha lebi thine, fiha, ahkaba Shumë hukba Keni menet në zarmën e gjahenemit E nëse janë dhejt ka të dhe të një vjetë Prejt Allahut ka një mjë vjetë tuat një dit e ati Kja është dënibë Kja është denimi, le zot, ka që keme nëjtë. Azabi qka? Azabi është ajo që ti keme shiju në vendin ku keme shku me shiju. E në është ka lutëm i pra në fillim t'i desi. O zot, jo neve. Jo neve, neve largona e rabberarimin prej këtimet, trishtimeve të kësaj dite. Largona prej hidrimit tanë edhe largona e o zot prej azabit tanë. Për nga mërëja Allah u gjëllë e gjëllë u fletë, hudi, thotë rëgjë, u agadabë. Denim edhe azab Denim edhe hidrimi Allahu gjellë gjelalu ve gjellë shanë Tu dhijat kanë mjë prek E tu gjadiluneni pi asmajn Se me i tu muha Entum wa abaukum Ma anzal Allahu biha min sultan Fa ju o oh popull Qipë ju sratë në emnin e Allahu gjellë gjelalu Të mësjelni muhe Laj, laj, mendime që dhe hemnave Edhe hemra të gjërave Të cilët ju pëj azuroni dhe pëj u bani i badetatime E për toh Allahu gjellë gjelalu nuk seli argumente, nuk seli delil. A ka një argumente se një put e Arabit i cili e kishtë e emnin let, e qëtri pushte e kishtë e emnin ozza, e qëtri pushte e kishtë e emnin hobel, a ka argumente se a i duhet të dhurot? A ka një argumente shkencor se mundet me bimë të menqurin se ati duhet me i qume ongë edhe me i bëhështë dhe? Ska argument, ma anzal Allahu bihamin sultan. Allahu nuk sëllë i argumente se njeri u t'i bënë të sejnë, se njeri u t'i bënë të adhërim, se njeri u mundët me qenë biri i Allahut hasha, sigur që ka bojnë më ndimë men, besime, besime të kota qërë njërë dhe këtë bërë. Ja, Isa a.s. gjali Allahut. Kale t'il jehudu nëchnu ebnaullahi wa ahibbëu. Jehudit sa nëjmi gjemë të Allahut. Ma anzal Allahu bihamin sultan. A keni argument për këta? O ju, që njëfë një isën djali Allahut. O ju që njëfë një isën a.s. djali Allahut. Pse aj nuk kishte gjallë para ti? Pse u vënuaj me gjallin e vetë? O ju që i kër i martoni gjemë të keni dëshirë, masna në mujve të keni një një njëpë? E pëse Allahu Jelle Jelaluhu të ketë masë miljarë da viteve një gjalë, hasha lillahi ta'ala. A jeni në mendë, që ka po bani? A keni mendë, a dhini me logiku, a keni logikën e shëndosh? Si mundët, më të tëkëdhe Allahu minë waladin subhanah, Allahu Jelle Jelaluhu të thënë Kurani Kerim, unë nuk kam fmi, largë jam prejative për shkakse, nuk umduhun ato fare. Kja është sultan, kja është argumenti Allahu gjëllë gjëllalu vë gjëllë shalu, edhe është i plot, është përmën kësi i fare. Inë në mësële a isa, për a i pababë, kështu thujnë, mësë i pababë, me siguri gjëllë ati qetrit pra, po delë, se s'ka babë. Allahu u përgjith në korani kërim qartë, sa për sa për pababë pra sa për pëse s'ka babë dhe gjëni mirë kush u dëjsh të pratë jetë djali Allahut hasha lillahi ta'ala fa inna mësële Isa indë Allahi ka mësële Adam khalëkahu u min turabin thumma kala lëhu kun për e kun sa Isa shambulli i këti janë shteja demit ki s'ka babë, a i s'ka asë babas non për pëse s'u bojë djali Allahut që s'ka asë babas non e ki vetëm bab pëse s'ka, pëse s'logikoni drejt pëse s'mendoni s'jeshtë se kjoja letë nuk إن مثلي عيسى عند الله كمثلي آدم يو إبانة جالين مريم جالة الله سباب سبابة أديم سبابة نو أتجادلون ني بي أسماء في أسماء سن ميتموها أنتوها ما انظر الله بيها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فان عمرت الله تكن لت ما اسمرامي يكن لت أطول نصف يجيم إذن أثير يكن لان فما نفون تكن لت At do thoi ai sa këtu, kolay. Tha pritni pak. Po praf me ju. Këto çart. Pritni pak. Tha po praf me ju, po presim bashk. Fanjaynahu Fa walladhina ma'uh. Allahu jalaluhu ashfata ma ma'unata edhe popullin që besoi me ta. Walladhina ma'uh yani walladhina amanu ma'uh. Besun besimtarët. Ashfotova atë Hudin alayhis salam. Edhe besimtarët e ti. وقطعنا دابر القوم الذ... فقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فإن أميه براليذي بسمتار وجماعته هود وجماعته شيطان أميه براليذي مدنين فإن الله جلاله وغمه ذرم أشكتنو أشكو بوتن نفري جانا في جندوذي فجعلنا عاليها سافلها Ate që ishtë të përfaqe me njerëzit Ku banojshin jo besimtarët Tha Allahu Gjelle Gjelalu E shtinë në poshtë E ato kënë e vdej kur agjinal E qitë në sipur Tha antarë në alejhin ma të rasauhin Tha sa e sabahul mundhirin Tha jau kemi zbrit Zjarë nga qëllin vendëshivit Të mjert ato shfar mëngjesi Kanë përjetu Zjarë Zjarë prej qëllin njegë dha si për njeri udhë me zjarë fa në takë në alejhimul gjabëll tha Allahu Gjelle Gjelalu ju kemi në rejtë right, kotër në bikok ju kemi thonë apu po besoni ali shumë popull mas populli generat mas generat e kështu i për jetu njetimet dënimët e Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu inderuar këto gjara kërë indigjon nga Kuran i Kerim në Suratul Araf edhe në prajtë të qera edhe në dëgjën se për nga mërë e Allahu gjëllë e zelalu të sir edhe të sir qep ti apërën argumentët gjala s'ke mundësi më i mëhu e ti nuk i pranën ato a i majtë bramit i thët di fjal të në të thiru inni ma akum minën lë mund të thirin së të prit pak se po presim edhe na e pas ta i shka ndod pritin nuhi a.s. a ke dëshirë me prit me dit nuhi thë pritin ato për nga mërë të Allahu pritin shumë a i prit Tha Allahun Kurani Kerim, Falebi se fi qaumihi, Elfa sanatin illa khamsuna ama, Tha i qëndroj në poplen e vetë, Nimi vjetë minus 50. Nimi vjetë me ravë minus 50. E dove shka s'javë merë menja, janë dove shka s'javë për lanë menja këllaj, s'ka problem, dove s'javë merë menja. Ora rrugëni këtu në popullin ton tregoi të se në Gjermani pu korshin me kombajn, kështu tha, pu kor me mani makinza, kaim në kombajn, pu kor për kor, e tha, kështu thaj. E korta se e kampam me si. Sa e korr e lir duj kasten e ban duj, drithën e shtin thas, një plakë goja, atë baj kesumuna. Këto pra, ki laf pse doli nga goja e plakut? Pse doli Se kjo faktikisht nuk ishte në rjeva, edhe mendja e ati ishte herët më kuptuar do jona. Edhe tash këtu po e korr, po e lidh, edhe po e dal, po e shtim thas, s'po e ban zumun edhe s'po hash më rëndsi fare. Pse mesi po e -po shaf, po mesi. E të vërtetën shkadush më popra, të vërtetën duhesh më me pa mesi. E nëse nuk ke, pra, duhesh më me pa mesi të zemrës, duhet më me pa mesi të besimit, se sinit janë ditë, sinit të zemrës edhe ato të ballit. Dhe dit krijën punën veç veç, njëri është në rrugën, etj, tjetri është në vërtetën. Me si te balli të rrugën, me si te zemra s'hakun. Këtu janë gjonat pra. Prit pak. Pritin u Aleysselam 915 vite. Më në fund, pas 915 viteve, çka tha Aj Allahu te axjelleluhu ju celselanu. Fa. Fanad fanada fadaanuhu nuu fanada nuuhun rabbuh eni maghlubun fantasir fa un o zët jam i renduar me peshen e popullit të presht ndihë mëntane pedu fa ndihë mëntane fantasir allahu jelle jelaluhu wa jelle shanuh sa jam nianuh o i dashur O ti që i povun edhe po m'lip muë në momentën e fundit fulke, A në snajl fulke bi ajunina Tha ndërtoja anjen parasive ton Ta shof me si si për ndërtojn Bi ajunina nuk e ka kuptimin që Allah u ka si të balit Po para madhrijes time Nëse gabon unë do të tregoj se këtu e kej gabim përmirsoje Këtë qëllim e kështë Allah u kur tha bi ajunina Para madhrijes ton e nëse bad gabim të tregoj se gabim e kej ان سنعل فلك باعيننا فباصاي ونبرشكورtoi shum sot se kam kudo dersin tha paltqal amao ala amrin qad qadir u jira plainel ed ai qi doli prej toke u takun habsin nal aba noha alayhisalam bani doa ai ngriti durt ma rafun dha fa rabbi la tadharr ala al ard min al kafirin diyaran surat nooh ek ayati nuzn 29 Rabbila të dherë alë lërdi, minë lë kafirin e dhejara. O, oh, zëp, shpi, qafirin të kësë pëdume po. A i si kishë për qëllin shpijat me murna, po kushan shpi mrenda. E ta kishë të pijen e kishë për qëllin kushan shpi mrenda. Fa së pëdume po shpi, qafirin bot. Inneka, in nëka, in të dherëhum lënja, ju dhillu a i badak, ولا يلد الا فاجرا كفارا else i len vazdim tha projektives delgio per veç se si kto mos se le as nje Allahu Allahu jalla jalalu ma fikreu procesin tha ya ja ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'i akhla'i fa'utuk uin tan shtin emrena edhe ti nalt uin tan merenalt edhe filloi jeta srishtave Të njerëzit që po folim në në kurant, janë pasarë si të ative që ishin në njëje. Sejtë kutubi tha kanë qenë të më dhe vetë, rahmetullahi ta alali. Ishin pak, se për nga mërë të Allahu gjëlle gjëlelu për para të gjëmatin e kishin të vogël. Besim të arë të ative ishin në nëmër të vogël. Es fjegojë Muhammed Mustafa e al-Hadisë, sa natën e mirajit e pash një për nga mërë me njëri. I kishë besu një njëri hu. Me gjëmatin e vetë ka dalë para allahu, Sa pash për nga merë i kisht di vetra dhe veti, ato ja, di kisht në besu Sa unë pash për nga merë kisht dhalë para allahut veç vetas një njëri Unë pash një gjemot zi, sa shkja gjemot jam, sa njoha dhe musa, kja musa a.s. E pas taj më than shqyqon majtë në gjastë për para dhe mrapa Sa a, pash, une, horizont, ditën e pash unë e horizontin ditë në kja metik i mushen me njerë Sa në hedha, unë metuk, kja është unë meti jështë ja, ka nuk i zen gjamija Kja është u me të jëtë që kanë u kizem gjamia. U me të qëri kanë ka di, ka trenë në kasolët edhe kështjelët edhe ato, ato kështjelët e veta që i bojnë i badet. Kja është u me të jëtë, thani ja Muhammed. A se vadul adham, thani, e mbushur. Kështu ishte qështja pra një pakit se vogël. A banë me pyjtë, ti një pyjtë jetashe une me boni për gjithje shumë të letë edhe shumë kolaj. Me thonë ti, sibe? Tre më dhe vetë kanë qen Unë po thonë, po, tre mëdhë vetë kanë qenë me nujë nëni. Kur gjosu, po? E thonë e ti thu. Pa, për që të tre mëdhë vetë, kjejt botën e kapati zoti nuja. Po, mirë dhe, aske një gjithë monë në derësët që janë sëfjegu, se Allahu gjëlle gjëleluhu këtë botë nuk e konsideron pare nja. Aske në dëgju kurse përni musliman, Allahu Jelle Jelaluhu, është gati përni iman, përni kulli hu, Allahu aqad, është gati më njëherë kësaj, botë fën midhan? La jëdurruhu, mithkala habbeti min khardel, atë jësë gjësi bandan, atë jësë gjësi janë udhën, la jësëllu amma jësëll, edhe hajë nuk pëjtë fakti kishtë në shkaban, wa hum jësëllun qërë pëjtën, mu se konsiderati i moni i besimin, edhe besimtarin pun dë vogël Allahu Gjellaluhu për një mu'min, për një besimtar shë të shëndosh, shkatron dë njon edhe fare për atë puna i sninë edhe smërzitët, edhe nuk përgjigjët para asë kuj për këtë punë, për një, për një musliman dë një herë dë një herë i shkatron qertë, i len muslimanet dë një herë i largon besimtarët e i len qertë me e tur tërë që vene dita ato qunat që kura një kërimi tha ja kanë 4, ja 5, ja 7, ja 8, ja kështu, ja ashtu, i përmeni Allahun sërë të lkehët, ato qëka ishin? Ato ishin një grupë gjemë. Allahu gjëlle zheleluhu i largohi ato, i bunin gjumë më një vënë, felebi thu, fi i kehëfihim thalatë mjetin sinin e vëzda du të isha, 309 vjetë, 300 vjetë plus non i buni Allahun gjumë, e pas ta i të razdoj, i të razdoj ato, i të razdoj se i donë të, I, vun, i vunin në zonë se i donte dhe kjo stuhia e belajave njerëzve të prisht kapërcën e ato të jetojnë qet sa të jetojnë as mbas ringjallës një minutë një minutë sprish pun po t'i ofron atij me dëshirën se kishin dëshirë të jetojnë të lirë as dripin pazar me parat me blet diçka se kish në të shperl një ditë apo në pjesë për ditës ashtu ashtu ato e dishin Kër i dha parët në bazar, a i pazargjia, a i që i shqit spetë, a gjekse dhe pa gjekse më shqit, sa pika i kej këto parë, sa parët të tonë, sa këto parë që 300 vetë mreti i kësaj parëve që i ka shku. Që 300 vetë që i ka ngarku, a i zulumqari, a sa i kohë, që i zulum muslimanve edhe besimtarve ju rinë të në qafë. Që, që pesë që 300 vetë që i ka përëndu, përëndëria ati, i cili rike vëshin sa një blato branë në gjemësi e patë bombe në dëgjuse e qka përthot hoxha në gjami ku shkojaj kur dulpi gjami para se t'i në gjami, ku keha i pra qka boni ajnë atë fjalimin e vetë e kishte tharu filoni a ishte tharu filoni, a inshallah shkoj që tjera belan e mi inshallah shkir qka prish pun para a tharu filoni prej kuj, prej fjales Allah prej fjales Muhammed Mustafa prej fjales Nuhit dhe, dhe Svemudit dhe Tatit dhe Qetrit Për e kjallës për nga merë, së mund dhe të fare, nëse ashtë tharu pra, ashtë tharu me ilaqin në matë bukur, ashtë tharu me melhem, e nëse tharu është me melhem më organizmin se ketë mirë, imunitetin organizmit e keshë shumë dëbët, po thojnë tash njërdit doktoris po i ban operaci një grup njërdë, cëllët po i ban operaci, po i ban operaci ato shka ja kanë shëqerin, e pëse po i ban operaci ato se nuk po ju mshëllët, Nuk po ju mshëlla të varra aty. Kush i ka fajja tamjeku i ka fajet, asheçeri i ka fajet. Dënëherë do amulsin anket bot po bajnë kadam, por aruhu mos ha amul shum. Tha vetëm sa duhet se të nesër bëj operacitë varras xhel mjeku si ka fajet, i ka fajet çiti, ekë hupi imunitetin tan Hoxha si ka fajet. Asnjëherë i ka fajet humja elë të njoftimit të njerëut para fjalëve Talla xalla xalahu xalashanu. Wa ila thamud akhahum salihah. Karavani pejgamberve تريي ايي بيغامربه ني بروغرام ثير يكي فاليحي عليه السلام كيكا تمود كيكا هودي فاليح عليه السلام بيغامريه الله جل جلاله قال يا قوم اعبدوا الله فهو رب الله وعبده في لازم رتير بيغامر فورفارا ما لكم من اله غيره اسكنت جتر ذوباش الله جل جلاله قد جاءتكم بينه من ربكم ان يوسيلانا परम الله جل جلاله وارغمنت تشندوشا Jusila argumentët të panohu shme, s'keni mundësime ju nejtë për balë. Hadhihi nakatullah, pa unë kam një mrekulli, unë kam një mujizë me vëti. Mujizëja salih a.s. që kë ishte? Ishte një ljubë. Ishte një ljubë. Allahu jelle jelaluhu vë jelle shanu, që fardo mujizë ija për nga marit? Tha, so, ulem të kun, bil muajizëati ujjidu të kërruma. Me muajizë, janë të ndihmu ar Allahu jelle jelaluhu për Se vishin të popoj që pos fjales që e fëllshin u deshte me pas edhe dishka të veçanë të ndorë E me ju thonë ative nëse nga fjales mirë një vesh Këtë që api bojmë pësaj Që api bojmë pësaj lopës e cila ashtë muajgjiz, ashtë mrekuli dhurat e Allahut mua u Ju për me besu Musa alisë e ram kishtë mrekulit e veta një shkop Edhe dorën kërën zerte prej krahënorit vetë i ban të dritë si djeli I kishtë shkopi në vetë cili përbi u gjdo gënjeshtër të firavunit edhe garnizonit ati. I sa a.s. kishtë mrekullit e veta me njallë njëri unë prejvori. Me njallë të vdekurin prejvori prapë me folë para tije. Suleiman a.s. kishtë më gjizët e veta hëtës të në havanë, hëtës të në ajerë. Edhe ate me gjithu shtrien në ajerë. Rëvahuha shahër Guduhuha shahër Rëvahuha shahër Sa <sharp> hasët me maqinat njëtët I... e tonë Asët më dherë me për një mujë A i hasëke për një dit Më gjizë më rekulli Thu i dhe se kemë e ven Thu i dhe shdrip poshë Thu i se së fëtë banë puna Dilë folë si dush Allemna hu mantika të tajri Dahud ali Jamësum logikë në është pensë Me sa Allahu Davidu alayhis salam dha u alimnahu sun'ata labus yamsum puntirin punimin e hekurit e punonte hekurin me krabd gratetua sot edhe tona nuk din çerapin me tamaru beria beria harjin ntmaruft eraia çerap me krabos saksë din me marutën teme din me maru, ma maru yagia po nuk din me maru çerap nuk din me maru çditi nanajot Davidu alayhis salami maronte hekurin me krabos a me historijot Kova që jëtë sëtë me qikirë së është gati me ta, me ta ujdis umin e lavrës si duër. Ti e qënë me i dhënë ujtë sërtë, a i ti e pujtë dëbutë. Se din, faktikisht a i s'ka folë me hekrin. S'ka folë me hekrin, se din, Dawud Alej Serami punoj kë hekrin me krabës. Unë kam një fjalë për du me folë tashë. Qëto njerëzit që i kanë një elek, ashtë një elekë këtë në dë një me një muzeum, Dawud Alej Serami që i e pun e shëtitën në përbota shofin e svertat, kur kur se dhiti, ku e ka njësa edhe ku e ka sos. Me tela, ku ku a filu dhe ku a kri. Shë interesanta, dhe gjoni mirë. Piramidat e Keopsit, piramidat e Ejiptit i panjsh, ka ka ingjinerë në bot, hallo as një as guzoj me që elguen me thonë, e, eh, kështu a njës edhe kështu a sos. Ska, dëritash ska, që të njës, se si të apën zansët e ktive. Bota kura kriju seftë akon virusë që dashje piramida maru çe 4000 vjet po e ditë që janë ndërtu. Je lekë i Davidit çe pesë mijë vjet për shemb, po e ditë që janë ndërtu. Ni lek me vezh, Kheti ka 457 gram. Po e ditë që si janë ndërtu ku anis ko asos. Bota i ka shtatë mijë vjet, edhe tan musliman, ka thonë i jehudi bota i ka 7000 vjet që ja kriju, jehudi kja çka tha. Ke muslimanë çe 7000 vjet çish kurdis kjo donjë. Ish kurdis, se kishen sahat imsa. Tha ati murit imësa edhe e darvil, dhe i shkurdis që 7.000 vetë kjo, po i ndërruar. 1.000 vetë, një njeri prej njerëzve që jetojnë këtë botë i kalojnë 1.000 vite, 950 vite. E do me thonë, veç për gjasht vete pa a kryu Allahu këtë dunjo ka 1.000 vetë. Gjasht nuha ka 1.000 vetë u bitisë. A kemë, a jemë e muën kontakte, a kipu që të kerin të unë këtu shka e më të fullë? Nuk e dini e leku i luftës, kur kush në botë, ku a njësë, ku a sësë, e din ku a njësë bota, që 7.000 vetë Darvini, e me adonë virus, të në pi virusi të abon mi, pi mini të abon gjab, pi gjabës të abon rris, urit, pi urisët të abon i rris, pi rrisët të abon majmun, të në pi majmunit Darvin. Të në pi Darvinit, di qine, pi Darvinit, di miljarën dëndësër. Sa fjeshtë, jo sa fjeshtë, po sa turpë sa tërpi madhash njeriu me qenë qaq me në vogël edhe me qenë qaq pa, pa i munitif pa i më qenë jo i mun e mësë me ditë mu mbrojt prej darvinit jehudi i cili nuk nga kaldoj këtu shkens po nga devijoj prej besimit edhe nuk pat qelim me kaldoj shkens me këta po pat qelimin me i deviju njerëzit nga besimi i vërtet pa ki ishte qelimi se ishte medin, me din me feja ishte jehudi Pa qështë janë pra adjo, ti halin jod dhe me kështu, ka njërë së të natojnë kështu, e di? E, ve këshire sa interesantë, kështu të dojnë hoqënë? Që hoqënë, darvinit dëminejt për balë. Për to në thamë, që ose dëminejt për balë, kër gjopre sa obura, këto janë derte, këto janë vlazni lëk, kërë të thu ish filoni se ka me ven, ashtë vlazni lëk kjo. Kërë të thu ish filoni se ka me ven, shumë në ke po hajr shumë ke po Tim ke këshilu, përdo po me mëzherë për i krize. Ashë mirë kjo punë. Mos i kuptoni gjonat globalisht keqë. E që shapra, darvini shtë. E që shapra e vërteta. Shë që shapra e vërteta? Afsë jeshtë. Për me ditë më njëherë, Allahun kurani kërinë së kështu. Ma është hëtuhum khalqa sëmawati, wala khalqa enfusihim, wa ma kuntum të tëgjdi l'mudillin aduda. Tha unë kër e kriovat dunion, kër k që ato që ka po folin skenat herë. <laughs> ato që ka po folin, jo kështu ha kryu virus, mi, mos, gjabë, kjo, sa ato skenat herë. Sa u e me akuntu, mu të tëhidhil, mu dillin, aduda, edhe ato që i po mundon me deviju poplën nga besimi islamit, nuk i kam pasor tak me mdih mu kër i kam kryu gjilët. Pra, i mderuar nëse e dinë, të qarës Darvini, edhe më qënërija ati, kanë fillu prej shekulli që këlej, ta kishe me dhije se Darvinizmi i ka 1.600 vite. Ashtë, Darvini vetë ashtë në zonë si i dikuj. A din ti Darvini ka ka hëqë? A din Darvini ka ka mësus? A din Darvini në zonë si i kuj ka qenë? Mësus i Darvini të ka pasem në në nadar ibnil Haritha. Në nadar ibnil Harisa Këtënë ka, ka, ka, ka Hence, ah. K K K sapra, pas hojë Mësus edhe kërl margësi Këtënë ka pas hojë dhe engelsi Këtënë ka pas hojë në zonë së të ative E të kushabë ki Sëfë të punimë për këtë njëri Kushan ki Ki ka jetu në kohënë për nga marit tonë Ka qenë mushrik Këtënë ka pas dharvini mësus Ki qka së apra Ki dharvinizmi të janë nëjë bazar Ki thakë shto Inkanë haza huë l'haqqë Minë ndë fam të ralejnë a minësëmë, fam të ralejnë a hijjaratë e minësëmë, e vi, ti në abja dhebën e limë, si tjetë kjo e vërtej që ka poshuti, sujnë e të bere gurë për nënë, pra. Nja, ki qëtërësën, që ka thaki? Tha, in hia, këto është darvinizmi mërenda, in hia, a jetë në kuran, in hia, illa hajatën e dunja, kjo të që po e shumëfim nga dhe përjetohim kur gjohësën qëtërësën, Hayatun e djunja, në mutu fiha o nahja, po zbesim ta edhe për njallëm i dhe më thonë, do për po shkojmë, do për po vimë, vëma ju hliku na illet dhehar edhe koha për po e band vetën. Nuk nashkatronë në gjohë qeter përveç kohës, të so tha, nadër ibnil haris, paranimje 500 vitëm, sa shqipari Darvini që jë ja tha këta, Darvini prej nëzantë vë vetëm, prej nëzantë vë vetëm, prej nëzantë vë vetëm, prej nëzantë vë vetëm, Ko, po lindin, po vdesin, po shkojnë, nuk na shkatronë që dërkush me shkoha. Allahu selin kërani kërim a jetë e tha, jo, nuk ju shkatronë juve koha. Juve ju lindin këtë botë me madhniën ti me unë, jetëri me dëshirën ti me sadda unë, janë marë shpirtin unë, fiha të hjauna, o fiha të mutuna, o minha të kërëgjunë. Tha këtu lindni, këtu keni me vdekë, në ta kam me ju shti, preja saj kam ju në zërë. Shkojnë punë të dhe malarë pakë. Tu keni lind, tu keni lind, tu keni me vdek, n tok kam ju kthi, prej asaj ju kam zer, n ta kam ju kthi prej asaj kam ju njal fram. Minha khalaqnakum, prej tokos ju kam kriju. Wa fiha nu'idukum, ku pojjon i njerzit kur po ju vdesin. Wa fiha nu'idukum, ta po ju ktheib. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra ta prëasia i kemi u ngjall për herën e fundit edhe ma kurrth keni më vdek fariqun në xhenne w fariqun fi s'air ni grup në xhennet grupi tjetër në jehenem faqad ja'akum bayyinatum min rabbikum hadihi naqatullah ta salih ali salamit qet lopen tem mos mangusni se e kam mrekullike ta kam mujize la tamsuha bisu tamus mani dornta in deruari jemat Mujizët e për nga mërëve nuk banë me i prek Ato mëjnë me qenë një shkop Ja, për shemblë A banë me mërë njënë i prej njërzve të më falni E me ju më tek A ti musa kara me flet me një vend Ta marë që atë shkopin e musës ta thaj Runa zot Me shku me prek A ti të marë Allahu para veti Si eshtë për e thamë Edhe i ke punë me detë për tije Nëse mugjizën e Allahu të prek Shkopin e musës ta thaj a, a, a di ku ke prek ke prek me një rim një milion vëlt me dërën tonës jistë, zban heç zban ati, ati ashtë katastrofë sa mësë më prek një keç lopën fa haka ruha e a i populli ati i bash qatë lopë kanë shku e kanë prej atë që allahu ja jep ndër mrekulli e ja kanë prej lopën e në thurët të shëms allahu gjellë gjellalu dhe të regoj e preket këta e që ta është pra, si prekësh prekësh apo me ndekka dukka kush prek preket kush prek preket këtu prek ka thonë këtësi e preket lopën apo fa akaruha fa dëm dëm alejhim rabbuhum bi dëmbihim fa së waha fa Allahu gjelle gjelaluhu ju që jeni posht o ju kur kush hit o ju gërtezi që jeni në tok o edhe o ju njerës që jeni si përfaqe e ta shpra ju posht e ajo që janë është posh nëllë dhe sëtë e kemi praptu fa dëm dëm, dëm alejhim rabohum bidhëmbim fa se uaha tha Allahu gjëllë zelo në e bone raf të mpallëni në dëgjo mirë Wala, khafu, uqbaha, edhe që e ka a i derd se shkathojnë që jertë më mas fare se a mështë të dalë e dikush më jazdo në udhën e të sebe në i praptu e të imara këtonë a urnë në pra dillë thujë shkana bone pash, këta e pashat aur, tha Allahu e mbil bukur Thot, wala, ja khafo, okubaha, edha i nuk ka fare frikë se shka thoin moqirë, se shka u bo. Pi këtu kanë ardhule mot hulumtimeve nëntoksore, nëmbitoksore, se dy unë arhiekologi ju thoin ativa, shka ju thoin? Kanë ardhë kanë bohet imë të veta, kanë thonë, që ke vota arabe, që po e shofë nina, a biologa, që ka e në ato? Që ke vota arabe që me shofë nina një shkretin prej 13.000, kilometrave vetëm zalë dhe guri, qka ka kjo, qka u bokshtup, kjo gjemot ishte edhe ma jeshil se na herët, edhe ma mirë se këtu ishte herët, edhe ma gjelëbërt se të na ishte, edhe ma me lumej se të na ishte, po këto ishin ato, këto ishin ato punë që ndodhen, Allahu Gjelle Gjelalu hu onën e vdekër poshte që i ti mën tepër, për denimet e njerëzve që i shpranta a i ndaj njerëzve, e dëvërtetën ati së kishin nga shmëri me pranu. Pranu e dëvërtetën Allahot me gjokë të hapun, me kranor të hapun, edhe parasajri, me ndar edhe i gëzuar gjithë mund. Tha fëdharuha të akulu fi ardillah, thë mësë ngrusni këtë lopën, dhe në të hajë, në të kulose. Ola të mësuhabisu, fëja këhudhëkum azabun elim, nëse e prekni ju kapë denimi madhë që këtë denimi madhë që ka përdoj që të sen ma shumë se Allahu me qëtin të të të gjalli me kejtë si përfaqen e me të hudh mante për miliarde e miliarde e miliarde tonelata dhe e me të me të sheni 500 milion vitet e madhë që ka përdojnë ma shumë pra ta Rasullullah ales natu selam tha o ju o me tijem fa in në l'adhab e idha nëzë l'ambë Mësukrenoni ju të mirë si tjetonin mesin e të kshime Mësukrenoni Se tonë si ti mora Allah u të kshit ju marrë me ta Sa in në l'adhab e idha nëzë l'amma Bora kër të bere nuk ben u bortan po e në bortan jo Ajo ben u bortan e dhe në bortan të ne Kër të bere breshe nuk dhotë Allah E eh, shpijen e hoqës pra se ki pak ma nama Ukolla sel një pak një kashur Sko ukolla dhe 400 gram në bortan 450 në bortan sa inë në lë azabe i dhe nëzë lë amba kur po bjenë shia për e lagu u dhe njonit u dhe në qetrit kejt për e lagu meren edhe azabi e mertë mirin pasaj edhe e mertë keqin kanë thonë plesë të tonë për gjallarve e kanë dëgju pak ma thjesht këta ma e kanë thjeshtu mirë me umbajt menë kanë thonë për skejt drunit në thot kush gjegët e pasat punat e molin molin se ka pas kur kosh për qëllim po, sa, jedë u khijarukum, felajus të gjabu lehum, u banit të gjithë këshi, i miri ju vingren, dur, kusha i më katuna në shasha, a në rrëtha, a i më i miri vingren, dur, sa Allah ozë bësë mërë parasin shparë, se mërë parasin shlutin ati, sa se jo, në mesin e ju vësë anë regull, lutjet nuk franohën, kështu ndodhin kohën e musës për fundin, e derësit sodit, kështu ndodhin kohën e musës a.s Për ta Allah, intaun 40 vite i kaçi pa i maj durr për 5 po pranohet. Pyete. Thaanin ide. 40 vite me radh durr për piet. Po pranohet lutje. Thaanin, fa ya Rabb el alamin Musa ntur kur foli me Allah, në thaj oz oh, zot. Et se se po ja pranon pilonit lutjet 40 vite me radh pa lutut. Fa ya ja Musa, uni ja pranoj aty lutjen. Po çshtu që shan zhvendja edhe më ju qput krat jo. Edhem i uqput ti këtu të majtër majo. Sa çka ka? Than Mesin e Juve keni një defekt. Mesën e popullit mues në Egjipt e kanë një defekt. Sa çka kemi ja Rabb Allah, min çka pun do? Sa ansh Mesin e Juve i fjalë për i njëri fjal po i bën. Për të dëngjëm fjalën tek ipa e çon te çetri. Sa tiva mos i kinëri ashalan Mesin e Juve, sa ki ki imiri edhe kratëmi u këputu i majtër mas kapra njëm. Sa, o, oh, zotë, për në shkatë bojnë, pra. Sa, se dijmë që le ashaj. Sa, letaja, musa, porosia i me ashtë, që ti kejtë popëlin tanë të qitësh në kodër larkë për i pshatit. Ti qitësh popëlin për i qitetit, ti nëzërësh jashtë kejtë, tërim një. Le ju gëtë i rënë në minë kumë ahada. Zgudzon asë jamë me me, tërim një, se banë vaki bashkë qaj shkoj jetë. Këtët pështojnë si pëshki prej dore në momentet e veçanta Qato? Edhe hitë interesant edhe deli arsyshëm Tha mësjesë as një Dullën jashtë Tha i stakë surën la Tha bani si këfarë Lutën e Allahut me javë falë Se gjithë I nga e të ndurët për petë Tha në Allahut falë nga jara Bëralë min Javë falë i zote që në gjelalu Ju pranun lutë që të ati Katërët vitë që i kish nga e dhurët Për mu së aboni në levizje një levizje boni, ma sajtë aja rabben alemin, e kushka qaj, pësë tha, saja Musa, ewelem në heka në nëmime, tha unë asë as ndala ti mësë me i bajt lafët, po tha, shti unë të bajt lafët, të kalzojt ti kushka aja, e fa akun unë e mama, tha unë të kalzojt ti kushka aja, pa athër unë për po bajt lafët vetë, pra, tha unë jam kratbul alemin, unë si bajt këtë punë, s'ka me ditë kushka, ama s'ka me bajt fjall Ti je musliman, ti je besniku ma imar, ti je Allahu t'aboni e havale, kurani kerimin, edhe Mustafa, Muhammed Mustafaja, sunetin e ti, a pjesa kriesore qësë rratë bështi ta asaj selët ki din, e ka emnin besim. Dësot i du është që është besim, du t'jetë besnik, fjallën e dëgjuar nuk du është sa keqë përdojnë është asnë një harë. Se e di, e di, edhe na e di, na e di, na e mi njërës kejtë, ka njërës, si a i fukaraj e shkes kjegoj isha unë një ditë, Shka të selët ratë dhe për qarë, ka po? Ka dhe qërë fukarajan. Janë një lojë qëtër të varëfër, edhe ato për gjepi të varën, për këmishë të varën, për pullët të varën. Ej, pa zotin shka tha hoxha. Apo dhe një lasë, thuj, hetë me muë e ngoshka për po të thë hoxha. A zora? A ka në gjami bilet për ka po për ka jo? A ka në gjami, a si rompe, di kush ka bilet hinë stadion, kush nuk ka? Nuk e në sa gjënë, qëllë sujë, qëllë sujë, ej, qëllë sujë, të na, qëllë sujë, të na, sujë, qëllë, të na vëqë i dasë këpusët, këthë himrejnë, kur dushë, kur dushë dhejnë, s'ka problem eja në dëgjove, që ka po thotë? Për qatë Allahun, kur anë i kërinë zbritja jetin Muhammed Musafas, me fjallës në batën bukëra sa, Ta ala u, ila kalimatin sawaim bejnana wa bejnakum, en la na abuda illa Allah, wa la nushrik bihi shejëa, Rasullallahu kur jam shkruajte letrat jo muslimanëve, jam shkruan te na përbot të et, theke, e shkruan te keta jet me shumic. Nuk thoi ke ej, shkoba kallzoi ati se na po thojm këstu. Do ke taala u ani, ani s'ka po thojm na dëgjoni. Ani te goim Allahut ibadet se bashku. Ani do të thonë nisi çela, tani se skam shart kurjo. Shumë gabim ima kur jam kushaja ashta xhamia edhe mendon se mendon se këtu aty në xhami mrena si kam shëllin ato derën. E na plasëm spedim s'ka po thojn be. Eto ne ti kurto kuj kurtoishta ças tu asht ku kujtoishta ças tonëri tanze për vesh e diun thot, abe s'ka po thohet bajje e ti kujton se i ke i borx, thot. Ah, ç's po thot e ti? Nogo opaskna. Opaskno. Eto ne tjerr kujdoj se për nime opaskna. A kjo s'tam opaskna? Kjo as çet, kjo as njej, kjo as bukurie, kjo as dashuria e hasari xhinat posedoim edhe dha shriya yon mëzvati e faston edhe s'pjeguajm pa rezerva qel ta'alaw ila kelimatin sëwain bëjnina wë bëjnikum anyo yu që besoni edhe yu qës besoni së qel, kur jos kao këm shab në hapësin në fulim fi ala allahu jalla jelali më ashparkej wa ma arsëlna ke illa rahmeten l'alamin të jetë kamichu për të gjith wa ma arsëlna ke illa kafeten l'nasi dashiran wa nazira të jetë kamichu për të gjithë për gjithë njerëzien muslimane apo jo musliman, për këtej, spjegues, përqëdhues, edhe çërtues. Inshallah, nesër do të vazhdojmë na versin tonë të Al-Araf, ma yid në varg, Allahu jallalu u pagoftë gjithve, edhe na pagohë neve me Juvez bashku. E Allahu namazën e 100 ditëskabull, namazanin kabull inshallah. Edhe mysafirët që kanë ardhur inshallah, e kanë di veten mirë, e janë të mirë se ardhun në një panel në këtë xhami. Xhamina jemi gati, katuni jone me u falnë për shpia për misafirt me në arën gjami se kënë kanë të nëmë derin e veçant, Allahu ju pagopt edhe ato rotat e kerit për sitë të nëherë shka janë cilë, se vapet veçanta, inshallah, pika këni arë keni. Lillahi l-Fatiha.